Të ndëruar shikues dhe ndjekës të faqes Hoxha Enis Rama në rrjetet sociale. Asalamu alaykum dhe mirë se takojmë në emisionin më të ri Analiza dhe Sarime. Ashtu si ju kemi parë lajmëruar, nga tani e tutje do t'ju ofrojmë këtë emision dy herë në muaj, në mënyrë që hoza e nësrama të jetë edhe më pranë juve. Në këtë emision do të diskutojmë dhe analizojmë ngjarjet më të debatuara dhe diskutuara në rrjetet sociale. Cilat janë ngjarjet më të diskutuara? A kanë pasur vërtet rëndësi këto ngjarje apo ekzistojnë edhe ngjarje të tjera të rëndësishme që janë anashkaluar? Cilat duhet, cilat do du, të duhet të jetë edukata dhe mirësjellja në këto diskutime? te gjitha këto do të diskutohen dhe shtjellohen në këtë emision dedikuar vetëm rreth diskutimeve në rrjetet sociale. Hoxha selam aleikum dhe mirë se takuami. Aleikum selam ur sala. Më së jezat dishwere left. Eh uh, hosa do të diskutojmë disa ngjarje dhe debate që kanë ndodhur në Facebook, por fillimisht do të fillojmë pikërisht nga ato që kanë ndodhur në faqen tuaj. Shumë praktikuës të fesë dhe faqe islame postojnë në faqen tuaj duke kushtëzuar besimin në Islam me pëlqime. Pra uh, kush nuk e pëlqenjë këtë fasen, nuk është musliman. Si e komentoni ju këta? Bismillah, Rahman, Rahim, Allah në falendarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë. Lusim zot në madruar që të nëjemë sukses në të gjitha angazhimet dhe punet tona dhe të në bën nga ata që punojnë mirë, folinë mirë dhe kontribujnë për të mirën. Pa dyshim se si kur që e përmende dhe maheret vëllendruar vëgjim se rritës sociale tashmë janë b 88 për hapura dhe kanë një shtrirje ndoshta të paparamenduar edhe për vetë ata që i kanë lëngsuar dhe i kanë mundsuar të tjerë të kenë qasjen te. Çdo gjë tashmë diskutohet atje, e mirë e keqë, deri dje shumë gjë që kanë qenë private tashmë janë publike. Privatësia gati s'ka mërsht është e thyrë. Gati çdo njeri ka mundësi të ketë qasje në privatësinë e shumë të tjerëve. Dhe këtu pastaj ndodhin gjëra nuk po thëmë vetëm negative, ka atë të dobishme, por shpesh herë, shpesh herë, aje aspekti negativ, mund t'jën gjurimi me i theksuar i, i, i, i këture inkuadrimeve dhe postimeve dhe deklerato që bënë në këto rrjetës sociale. Andenisi muslimane kemë për obligim që të njohim edukatën fetare, qëndrimet islame, që duhet një besimtar të pajisit me to, gjatë përdorimit të këture rrjetëve, dhe se përdorimit të këture, si ku se thash, mund të bëhet për aspekte negative, por mund të bëhet edhe për pozitive. Dhe nëse si muslimani duhet të qasemi atyra aspekte pozitive, por gjithmonë të vish me petkun e kuptimeve të drejta të fesë tonë me edukatorin që na jep feja jonë. ë Kjo që e bëra pyetja është një vërejtje që ku ato gjatë më shqetëson. Jo vetëm mua, por mendoj çdo hoj, dë çdo musliman, kur dikush për shembull, kur zonjë kurzim kaq të shenjtë apo kusht që bën like atë kontestohet për shemb imani i tij, kontestohet besimi i tij, kontestohet xhelozia e tij për fe, kontestohet uh, dashuria e tij ndaj muslimanëve me kështu më radh. Mendoj se kjo është një mëkat dhe një e keqë e shëmtuar ku dikush uh, pat të drejtë. Nëse të drejtën ekskluzive për uh, t'i apranuar diku të besimin apo për t'i kontestuar diku të besimin është zot e gjithësisë andaj ne mund të themi se ai njerëj që nuk e bën këtë punë nuk ka besim. Pse nga Sallahu ka thon kështu. Dhe ne e bëjmë për shkak të fjalës së Allahut. Po për shkak se mua më pëlqen një një një një të saktuar, mund një publikim i caktuar, mua më pëlqen një postim i caktuar. Dhe për të marr sa më tepër like, dhe të, për të bërë sa më i përhapur, sa më aktual, dhe un kurzoj kush nuk e bën ose në çufsi musliman shpërndaje. Pa. Jo, të mund të thuash për shembull, ë Shpresojmë që të gjithë të jeni pjesëmarrës në shpërblimin që mund të fitohet në këtë publikim. Për shembull, që mund të fitohet. Mos u detyro të, të merr se fitohet, nga se nuk e dimë ne shpërblimin, ne shpresojmë në shpërblim. Por nuk e kushtozojmë shpërblimin e, e, e arritur, nuk e kurrozim besimin e zemrës tona me fjalëimet e caktuara që nuk po them se janë të dëmshme, mund të dobishme. Mund të jetë një video e mirë, mund të jetë një video asjta ose një thënie që është dobiprurse por mendoj se me këto kurrizime bëhet një shkelje serioze e shumë rregullave fetare. Në anën tjetër kjo është në, në anën tjetër kjo është bërë edhe biznes. Shumë fashe postojnë dhe reklamojnë në fashet e tjera tek fashet e tjera më të famshme. Fillimisht madje ka edhe fashe të tjera që hapen me fashe me emra islam për shkak se kanë shikueshmëri shumë të madhe ndërkohë se pastaj ndrojnë emërtimin dhe fushën e tyre krejtësisht sa është lejosh me kjo kur kjo shkakton mjaft irritim tek të tjerët. Kjo padëshmi është një aktivitet i pandarshëm, nga se nuk lejohet për shembull që në emër të askujt përfituohet padrejtisht. Le të marrë kur bëhet fjalë për fenë. Tash përmendon ti për shembull vendosni emër islam, ku njerëzit nga dëshira, nga emocionet, nga përkatësia që e ndin për ballë kësaj feje, antarsohen aty dhe bëjnë për shembull pëlqime të caktuara për ato që publikon aty dhe kur punëri barçi ose iniciatori kësaj faqe apo themeluesi kësaj faqe bën një numër të madh ndjekës, ndjekësish apo dhe tash atë është ndërruar në emër tjetër për të bërë biznes, që për të bërë reklama të rrafshëti ti për shkak se tash ajo ka një numër të madh të atyre që e ndjekin. Kjo është çete e pandershme, çete e pandershme, dhe po të mos ishin shembull që kanë dot, nuk do të besoja kurrë diku ku do ta bënte një keçpordim të kësaj natyre andaj unë nuk dua të mirë me me individë të caktuar kur çfarë bën. Por po them se çdo njeri që ka frikë kallahun e mallnuar, njeri i cili uh, ka bindje dhe besim të thellë në zemrën e tij se do në esrë, të jap llogari para Zotë mallnuar nesër. Ta den se Allahu do ta pyet, pse ua ke kushtozuar muslimanët besim me këtë çështje? Pse? Tash dikush për shembull thotë nuk dua më bó. Ne u do bilanë, është është mund me përfikto edhe besim, e mos kufër besimtar. Revolta mund të jetë për shembol e rëzikshme. Dhe kështë e ka provoku këtë revolt? Allah i manua në kam su, lënderuar, që ne nuk duhet, nuk duhet që asë jo besimtarët të revoltujmë që ta shtojnë mës besimin në matëjpër. E lënë më besimtarët. Nëse njëri ka një, një, një mëkat saktuar, nuk duhet që ta shtë ne të provokujmë dhe të bënë mëkat në matëjpër. Në duhet ose ta minimizojmë këtë mëkat të personi ose ta evitujmë të, të rësishtë por jo të arrisim, nga që kjo është e keqëa. Ndë Allah Gjellewale në Koranë thëtë, mësë i fyën i ata që i adhurojnë pas Allahut, e që pas taj si shenë revoltit, ta ofendojnë dhe shhojnë Allahut. Mësë e u shhojnë i dhujtë shumë, të mund të përmanër qëndrimin tëndë, se kjo nukër regull, kjo nukër zot që duhet adhuruar, me fakta, me argumente, por jo me fyrje, jo me shpreje denigruse, apo jemi jemi në çmim që sa i mund pasaj të pasoj të, të revoltohet dhe tashan Allahun, tashan Kur'anin, tashan besimtarët. Dhe kjo bën rrezikun më ma i madh kur edhe dikush kurzon, kush nuk e bën kët nuk e besimton. E po thotë s'po duam të kom besimtar. La hud billah tash kjo mund të jëre ja revolt shumë e rrezikshme që mund të kushtojë njerëzit me besim. Pikërisht shumë njerëz përdajnë materiale ndoshta jo edhe shumë të përshtatshme vetëm pse është kushtozuar besimi i tyre me një shpërndarje të tillë. Po ndot, po ndot. Pastaj ndoshta vetë ai material qi shpondohet më të madhe, nuk është ajo që açi do bëshëm. Nga se kush e ka vlerësuar sort i till. Për shembull, unë jam i bindur se në 100% të rasteve. Hajde po shkojm mos si kështë, adhe, të kem këtu të lë një një një një parçinë shumë të vugët të mundësisme që ndryshë, edhe pse nuk nuk besoj se mund të ndryshë. 90% të rasteve. Persona që publikojnë uh, video të tilla ose që farë të loj materialit që oftaj, të tila që ata postojnë me këso kushtime, nuk e njërë të dijes, nuk mund t'jene hëgjallarë, hëgja nuk e bënë këtë punë. A ne kush e ka vlerësu se këj veda duhet të klikot nga gjithë mështë, kush e ka vlerësu këtë? Kush ka thonë kështu? A e dhe del një hëgj dhe, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të atë bëhet fjalë për njerëz që ma tepër më tepër mos them i janë ignorant, nuk duhet të përdor shprehje, nësea nënçmohet ndokush, nga se besoj që edhe ata që bëjnë e bëjnë me dëshirë, e bëjnë me qef për të bënë mirë. Mirë, po ka thonë Ibn Mesudi, "Rubbe muridin il-khairi len yusiba." Ibn Mesudi, Allahu ju dukë ngjashmë të ka thonë, sa njeriu e don të mirën, po nuk mund ta qellon. A ne nuk duhet vetëm tim të prir nga dëshira për të bënë mirë, edhe pastaj të bëjmë çdo gjë që na duket e mirë. Jo, duhet bashkuar dëshira dhe sinceriteti për dëbëmir, dhe të bashkot rruga që luar për dëbëmir. Këtë dyja duhet të kurzonë që në fond tjetë për dukti final i mirë. Hozë kove të fundit, disa njerës dhe grupe të caktuara vazhdimisht komentojnë në facin tuaj duke ju kritikuar. Këto kritika është facin në facin tuaj sa arë që në Kosovë ka zedje parlamentare që ofshin ato lokale apo të përgjithshme. Po ashtu këto kritika është facur edhe me rastin e luftës në Sirijë. Në momentin që ju keni dhënë mendimin tuaj për shkuarjen, apo mos shkuarjen në Siri, ju jeni cilsuar si një njeri dhe hozë kunder zjihadit. Si e komentoni ju këtë dhe cili është nërimi ju a i lidhur me këtë? Po të mështë ishte, e, kjo që përmende publike nuk do të isha marrë me të. Nga se fillimishtë nejmi njerës dhe gabojmë por ataçë duhet të na përmirësojnë, duhet të jenë të ditur para se kritikojnë, të qortojnë. Nga se nuk mundë çdo kush tash të kritikon, sigurisht tash për shembull ti duke moderuar këtë emision, normalisht, ëh të shikoj njerëz për hyrje ndryshme. Por ata që vlerësohat mendimin ty, janë ata që, tjuri, janë ta që e njohin moderimin. Apo e jo çdo kush. Ai mund të jap sugjerim, që mund të të qelëuar apo të mund të të gabuar, por juet detyrimisht mund të të gabim ajo që ti e ke thënë. Por, për dhe së ata publikës i bojnë këto, dhe njësë është është në Hamendje, dhe në Huti, qëfar për ndodhë? Uh, kur e kanë pyt imam uh, Ejube Sëkhtia, në Rahimu Allah, e kanë pyt një pytje dhe është përgjigjë. Po sa e ka përfundu përgjigjën i kanë thonë, interesant, kështu përgjigjë dhe imam Ahmed, njëjtë është përgjigjë dhe imam Ahmed. Tha, gjatë përgjigjës, nuk kujtova as Ahmed, as Asken, Ande edhon shpesoj që gjatë përgjigjeve që i japi si hoqë, para që e di, para që nuk e di, nuk përzihem, të ndoj që mos flasë për ta. Para që duhet të japim së qarime të saktuar, anga se imi spërëhuar me këtë qështje. Njerët presim pëjneve. Para, para se gjithasht, mundohem që ta paramendoj vetëm parazotit manuar. Qka dojë them nesë për këtë përgjigje? Dhe nuk mendoj se kuj dojë bëhet qefi e kuj nuk dojë të bëhet qefi Epo? Kjo është e para. E dyta, ë njerëzit të ksoj kategori që flasin kështu fatbarsisht, po them dhe këtë do të shpjegoj pse po them fatbarsisht, jo për shkak se kritikojnë mua, po për shkak se ndjekin një metodë që si bazoj askush nuk mbetet më skenë gajëllarët, për këtë arsye po them fatbarsisht ta njerz nuk janë shumë. Janë pak ta njerëz. Kta ndryshojnë emra apo huazojnë novka të ndryshme Por to treguar se janë shumë, po nuk janë shumë. Gazë shumica dërmuese xhamatin në Kosovë është e vëdihsuar alhamdulillah, është në pjekuri e sipër, është një ndërtim i vardhushëm i urrave të mirë besimit me xhoxhallarët dhe kjo është një punë mirë. Donë kan përmendë disa herë në media të ndryshme se qetësia që mbërtot në Kosovë në shumë rrafsha dhe siguria fillimisht duhet Allahun falëndëruar. Kjo është para së gjithash, por pastaj edhe xhoxhallarët të cilët me kontributin e tyre kanë vëdësuar dhe kanë edukuar xhamatin që mos të bëjnë veprime që dëmtojnë imazhin e feston, datë vendin tonë, qoftë në Rrafënal apo në Durrësor. Kush ka folur për këtë çështje? Haxhanorët. Dhe këta njerëz vinë tash për ta, të... Allahu e din nga kush janë të prirë ose kush janë këta, por tentojnë që ta rrënojnë këtë mirbesim, që nesër mos të ket një burim i sigurt që të informosh mbi ti, gjasë ky është i shitur këj e urenë gjihadin, a i tjetëri e urenë Koranin, e këj e ka ndryshu për këtë qështje, kush mbetë atërë, kush është? A atër dolin shesh ata me novë këtë të tyre, dhe me masë këtë të tyre, dhe ata pastaj dëshunë që ata të bëhen zëdhënsit e zyrtarizuar të islamit për të pranuvit e këtë muslimanat. Përndaj, nëse duhet qërtuar ose kritikuar, fillemesht duhet ditur se islami ka regullat të veta të kritikës. Dhe regulli parë i këshilimit dhe i kritikës është të bëtë në vetëmi. Dhe të të qësë unë e kam bërë një qëndrim që nuk duhet e të ashtu, fillimisht duhet më shkruash me argumente dhe fakte dhe të në bështetësht në fjallët e djetarve qëndrimin që e ke thënë, në bastë të cilët delë qësë unë e kam gabim dhe unë e ndryshaj. Nëse ka argumente fakte. Nëse un nuk e ndershej përshëm, po për them hipotetikisht kështu. Da që ndryt këmbgulim mendimin tim, atëherë ti edhe një herë më shkruan. Dëgoj se përse nuk përgjigjem. Pozitivisht atë kuptim, më refuzoi faktet dhe argumentet, atëherë del mes rrin publik se ti ke djal publikuar me qëndrim të gabuar dhe on dua që këtë në të ngabuar ta përmirësoj. Dhe kjo as, as nuk bëhat. Nuk nikat as më të votare. As gëshillimi as asje për vesë fjyrave dhe sharjeve. Dhe sonë njerëz e kanë privatizuar edhe islamin, por edhe adhurojma të islamit në çfarë aspekte? Për shembull, kush u ka hap të drejtë sonë njerëzve çata të flasë në emër të xhihadit? Kush u ka hap këtë të drejtë? Kush u ka hap të drejtë disa njerëzve të flasë në emër të sunetit? Kush u ka hap këtë të drejtë? Kush u hap njerëzve të drejtë që ata të flasë në emër të, të, të, flas të, të, të, flas të një obligimi të caktuar? Kush? As kush e ka këtë të drejtë? Gjdo kush e mërë këtë drejtë në bas të argumene që e ka. Dhe gjdo kush e humë këtë drejtë në bas të munges të argumene që e ka. Dhe kështë e qartë, dhe ta është më ne, në qofë se një formacion të saktuar, që lufton diku, kemi vrejt në e ti, ju jo personale, nga që nuk i njojmë ata kush janë, po në bas të veprave dhe mështë të ishte përziri atyre, në djemë tanë këtu në Kosovë nuk do përzishim kur të ka ta, nga se ka kush mir por ata po nga i mobilizojnë, po nga i regrutojnë rëninë tonë, ata po provokojnë medjume tonë që të nga godasin njëve si muslimanë, andaj pa tjetër e kemi pasës të lasëm, ka se vallaj asë njëherë nuk dhe të kishëm foljë për të qështje, pa të mësështë e dhe që nga ka prejko drejtë për drejtë, dhe nga është përzirë dhe i përrejtë për projektet tonë. Të ke patu vidot, për shambull, një djal i ri nga Kosovat Del, dhe nga tje eftën rinin ton që nga këtu të braktis të gjitha angazhime që i ka këtu, projekte që mërë pjesën do të dobeshme, të gjitha të i braktis dhe të i përgjit një thire të njëriu që kush është ajk, nuk e një asë kush, e presin që ne krysh, i hoqëlar të në besin do arë krysh, po nuk mundemi fetarish dhe moralisht dhe njerëzisht e kemi ndaluar të pojmë këtë. Po, për këtë arsye që më fol për këtë çështje, dhe, dhe asnjëherë pa ofendime. Askujt nuk i kam thënë se r dyftërsh, askujt nuk i kam thënë ndonjëherë asgjë, por kam kritikuar dhe kam qortuar çnimë që të caktuara, të personave të caktuar. Apo, se nëse nëse do e përdorim të njëjtin një kriter, që ato e përdorin, atëra ata kanë shkurt një gojë. Apo dhe ky gojë përfaçon fen, që i bie tipe Uran fen, atëpë kurse kërë kanë gojë. Ne skimiton kështu kur, pra nëse ne e kritikuim një njerëz të caktuar, apo shpreh mendimin ton të bazuar në fjalët e dietarëve. Dhe qëndrimi tonë të bazuar në fakte shëriatike. Dhe flasi për një formacion, një situat caktuar, veprim të caktuar të njerëz të caktuar. Kjo absolutisht nuk ka lidhje as me xhihadin, as me namazin, as me xhirimin, ka së largë asaj. Cili musliman guxon të thotë për xhihad? Cili musliman ta mohon, ta shmpton? Kush guxon? Kjo mund t'i kushton me besim del komplet pe feja. Anda ne gjemë devdishu për këtë çështje. Mirpo nuk kanë as dietarë të pagabushur, as nuk kanë mugjahidë të pagabushur, as nuk as kush. Era ncesh mëse kritika të bëhet me vend, me maturë, me urësi, dhe në dobi të tjera. Në dobi tiran, edhe thash, po të mos ishte dëmi që shkaktohet në miste të rinëve ton, dhe hutia që për shkaktohet, nuk do të flis tim kur, ka çfarë kam përzimun, a kam fult diçka un, për shembull për revolucionin e Libis. Por vetëm kam uruar që Zoti u ndihmoft, ama s'jam përzi. Pse as nuk kam thënë se a ko atjea gabojnë as gabojnë, por nuk përzi me burrat ia ata i kanë ushtor të vet, i kanë dietor të vet, kokushlet. Për shkak se kosovarët nuk kanë qend të përzihen në atë konflikt. Por kosovarët përzihen tash, numerikisht nuk e di s'ojan. Një po tishtë, dy është mjaftueshme. Dhe ata ngatje tentojnë të imponojnë aktualitet të caktuar tek ne, te Krimia jon në nuk mund të bëhetim dur kryq, ne duhet të orientojmë. Aparacu kemi, aparacu kemi mundsi. Pikërisht që është bërë si pjesë e besimit, domethënë ata që thrasin për shkuarjen në Siri, e kanë në në një mënyrë nëse mund ta aquajmë ashtu besimin e drejtë, ndërsa ata që heshtin apo që kanë ndonjë kritik, thjesht nuk është diçka rregull në besimin e tyre. Unë kam fol prim fillim për situatën në Siris, dhe kam përmendur ato zhvillime që atje bëhen, do të thotë çfarë synohet nuk është thirrje një luftë për një poshtët më rënë, aty është më e madhe ç'po ndohet, apo atje ka përziere të mëdha të shfitëve të ndryshëm, ka ka ka konfrontim shumë interesash të mëdha. Dhe kjo është çështë njëore. Heshtja bashindërkombëtare për ballasa që ndohet është gjithashtu që kjo është një pikë pyetje e madhe. Pse a thua vallë kjo ndohet kështu? Njëri përdor armë kimike dhe në fund bën një kompromens të aktuar, hajde ne po ja marrim këto armë sa mos ta lëm të gjune çai i i, i hudhën një herë. E po pse i hudhën një herë atë çfarë bën për një herë atë Edhe këto e kemi kritikuar, da kemi folur si musliman, da si njerëz, çonë komentë herëstin për marrë një padresie që një popull është duke përjetuar vazhdimisht. The gjithashtu edhe për për ata që luftojnë atje. Çdo njerëz që lufton në emër të Zotit, në emër të Allahut, për ta kënaqur Zotin e mëndosur, që ta lufton një të padret, që ta ndihmojë një të ngrohtë në ikret, që të lejon që në tokë të uktadhurot Allah i mëndosur që njerëzit lirshëm zot dadhrojnë. Çfarë ka shpëlim me Allahu më dërojnë? Nuk jam un kompetentia ja kontestoi di ku shpëlimin apo jo shpëlimin. Un nuk mund them se a ka shpëlima që shkën atje apo s'ka shpëlim. Nuk është kompetenca ime. Ashtu që mirëm këtu. Mir po a mundem un si huxh që në bazë për si po them, në bazë të konsultimeve edhe me gjellorët e këtut, edhe me dietarët e jashtëm dhe duke referuar çndimeve të dietarëve botnorë të nëzirë një qëndrim të saktuar një fjallë, që i përket vendit tim vetëm, nuk përzim në pun të jashtme, a nuk kam betë adhë këtë mendim? Dhe në qovë se është gabim këtë mendim? Mendoj se është e pandërshme që t'i futesh rënimit të mendimin nga dira që nuk e kam synuar. Të thua se e u rëndë këtë, e u rëndë atë, për shfar u rritje për fjallë? Ti mund t'u është kjo është gabim, e ke ndërtuar kët mendim në gavuara, unë informata të gabuara, un ti do disinformata që të bëjnë ta ndrysh zonimin. Ndreq në mirë se vjen, den e hapur. Vet më kontestosh ti mua, dua ndikën, nuk e dua, po di kan. Po sotish di çka të bëj me kulmin e islamit. Kjo është e pandershme dhe pa falje. Por thash njerëzit nuk e kanë për qëllim kritikën. Nuk e kanë për qëllim përmirësimin. Jo, nga se përmirësim e ka rrugën e vet, por e kanë përtim rënimin, që kur rënën pastaj t'u ndihmon të, të mbetet ngritur qase për shemb në çoftë kemi njerëz që janë të e, të lartë apo atash pengojnë me lartësinë e tyre të shihet dikush pas tyre. A që është pas, çfarë do të bëjnë? Do tentojnë që ata të gjunjëzojnë që kur ta të gjunjëzojnë ai fillon të shihet. Pra edhe njerëz që nuk po shihen dhe dëshirojnë që të shihen dhe të afirmohen e përmes kujt fatkeqës është e kanë gjetë mënyrën më të pandershme të mundshme duke gjynëzuar hoxalarët, dietarët, duke kontestuar mirëbesimin e fituar nga anë e gjematit, që nesërë mos në betet njerë i dishëm, i besushëm dhe pasta i njërantët të kinë mundësi të manipulime masë në gjërë të njerëzëve. Huzë dhëtë kalëjmë të e këtë një problem të tjetër, disa individ dhe facet të caktuara bëjnë shkëputje të ligeratave dhe emisioneve të hoxalarve, duke i nëzirë ato jash kontekstit, dhe pasta i përdorim për qëllime të caktuara. Kjo kanë doldur edhe me lizirata dhe emisionit të uaja. E kam vrejt këtë disa, disa burimeve të këture shkëputve u jemi drejtuar dhe me i mil, nuk kam full as një republikisht për asken, nuk e kam qërtuar asken, edhe pse, edhe pse, na kanë dëmtuar disa për e tynë, na kanë dëmtuar dhe vërdojnë, na dëmtuar, edhe, edhe mua, edhe hojgjallar të tjirë që bën shkëputje të pale juara, Un gjithmonë jam nis nga parimi i mendimit të mirë. Njësh do të më bëj mirë, do më bëj mirë. I ka pëlqyer një pjesë e caktuar ligjërotorës, mendon se të tjeru bën mirë, do të më përhapnë rregull. Apo, mirë po, edhe kjo edhe kjo ka sigurisht se populli ka një marifet. Edhe kjo e ka një farë rregulli caktuar, nuk është bash tek ashtu. Tek e fundit, do më bëni shkëputje. Pse nuk e konsidero hoqën? Hoq, ata mëmënen se ç'kjo është e mirë. Ose ku e din ti për shembull, ç'në pjesa goditse e ligjërotorës time, që un kam dashur me të, të godas. Ndërshatim e shkëputjen të ndë, e hjezon në goditën time, dhe dhe në sheshe jotja, e që nuk është aja që unë kam mësinuar. Përëndaj, unë themë se, duhet në këtë redhim shumë të reguluhemi. është një kaos më dhërë që më bretnatë. është bohajri malë, shkëputjet janë duke u, u, u shpërëndarë. Apo me gjithatë, me gjithatë, duhet këtë një loj, loj bashkëpunimi në nërësjaltë. Duhet këtë konsultime, duhet kët Pse na mos timan nuk nuk e respektojmë drejtën autoriale. Apo a jam unë autor autori i fiole? Po e kam drejtën timun çfarë bëj me to. Nuk më shtimë marr këtë drejtë, të mat, të mat ma Rembrandt, këtë drejtë të bësh çfarë të duash në emër të Islamit, në emër të pabesë mirës. Pse huaj pëmshë filmin? Po nuk pëmshë, jam duke më të shitunë. Ato legjuratë mia për shembull që po shkputën. Mosatu vont pengons un pingouin de reclamme du compte chez futai paramento, absolutisht jo wallah e veqenërishë kur vinë nga disa qarqet sa këtuara, dhe mirë një shkëputje, që nuk e kam sinuar ashtu të del, dhe e mërtot, filen hoxja, rënan, dhe dëmtan, dhe dërman, filen gjemati, filen, pëse në fut konflikt me njerë që nuk jam i interesuat të futen konflikt masken personalisht, apo, pasaj polemika, me zvete, goditja, gjitha këtu janë një, një manifestim, një manifestim i një mungese, Serioze, i edukata e kulturës islamike që duhet si të mosontanikim ne këtu, në këtu rast. Pastaj këto këtu raskputje vëndrohet edhe pronësia. Këto shkputje pastaj bëhen pronë atij që i ka shkputur. Po edhe kjo ndodh. Dhe me këtë fituan pastaj edhe pëlqime, edhe klikime, edhe shikime ku do të di çfarë, pastaj nesër për shembull, Allahu alem çfarë bën ai me to. Unë nuk po flas për askend, do të këtë, atë, nëse kemi shumë portolemike, apo që publikojnë shkuputje tona, jemi në bashkëmën me ta, në regullështë të tëra, së problem. Por kjo ka fëllu të mërë një përmas më të vërtet të pa kontroluar, kjo më frikëson mua. Kjo më frikëson mua, nga se në zirja fjole nga konteksti. Apo? Për dhe në keqë kuptim, edhe në që se fjole mund tjetë me sakte e mundshme. Për shambu, ne edhe në Koran e kemi. Allah u thëtë, u amen as dhe kuminë Allah i kila. Kush fl Në qovë se bën shkëputje të pa autorizuar dhe pa dhije nga Korani, mund të hutash masën. Nëse Allahu thotë, vajlun nil musallin, mirë a i që falet. Dhe këtu shkëputje, Allah po kërcënan me gjëhnam dhe me dënim a që falet. Po burë vazhdo më të hutje, ka po e kërcënan Zodin Gjela Gjela Luhu. Ose për shemë në Allahu thotë në Koran, innehu le kaullu Rasullin Kerim. Ajë, Korani, është fjal e shkëputje. Te dërguari i fyznik, Gjebrilit i dërguar nga Allahu për të shpallur Muhamedit sallallahu alaj. Tash ta marrim këtë shkputje, do të them se Kurani vetë dëshmon se ne korfiu i Allahut. Po kjo është të mhershme, Allah. Ka se njeri nuk e din mund të shkputet kështu. Po çfarë çlimi ka Allahu këtu që do të, të shkuale këtina e çfarë çlimi ka këtu që thuhet. Pra për dënjëriu që bën shkputje, duhet të jetë më vërtet shumë i dishur. Duhet të jetë njëri që edhe ka dije ose sportu ka përcjell hoxhën gjatë një kanalet më të urtë afërm i tij. E din nga privatësia dhe afërsia ti me hoxhën, din hoja për shemb çfarë ka thosh këtu dhe ku ka godit me këtë fjalë dhe çfarë mesazhi ka synuar ta përcjellë kështu mëron dhe prapse prap para publikimit ta konsulton hoxhën. Unë këtu kam bashkëqëtu. Çfarë tha më në hoxh? Ka së thelet Allahu sadiqina të gjitha mundësitë e komunikimit përpara njerëz për ta verifikuar një hadith. Në thënie, a ke thon ti vegrim këthene jo, kanë udhuar 2000, 3000, 4000 kilometra me devë. Po ta verifikuani, a është saktë këtë që thon këtu? O skruajs me devas kombazje. Mjafton një email për uluri. Tashmë me këto smartphone-a, a nuk jeni waf te komodorimul, nga xhepi e nxirr, e shkoni emailin dhe e dërgon? Ai janë shumë mundësitë e lezuara. Pse e komplikojmë diçka të thjeshtë edhe lehtë? Prandaj mendoj se gjitha këtu Janë e jam pjesë e kësaj mungese të kësaj kulture demokratike që flasim për ta. Po hoz një diskutim tjetër është edhe projekt ligjë për zhurmën e miratuar së fundi në Kuvendin e Kosovës. Projekt projekt ligji nuk ka shumë i qartë dhe në të nuk diskutohet ndalja e tërësishtme e zonit për ulja e zërit, duke e kufizuar atë me decibel, megjithse edhe kjo nuk është e caktuar sakt. A është kjo ofendëm për muslimanët dhe si duhet dhe si e komentoni reagimin e muslimanëve si do të reaguar realisht muslimanët në këtë rast? Mëndaj se kjoj ka dy aspekte, kjo problem. I pari, ka të bëj me ata që e kanë inicuar këtë debat. Do të të ministria, deputetet saktuar, e që është trejtuar në e, parlamentin e Kosovës. Këtu është një problem. Dhe problemi i dytër se si e kanë pritur palat që të muslimanë këtë problem. Këtu e në dy probleme. Dhe në dy antë ka problem. Problemet pari shumë shkurëtimesht. Uh, Unë kuptoj se njerëzit që janë përgjess për këtë vend nxjerrin ligje apo aprovojnë ligje, të cilat përmes të cilave ata mendojnë ngasë ata janë përgjess për këtë vepër që e bëjnë, do e rregullojnë jetën e, e banorëve të Kosovës, do rregullojnë jetën e këtij populli këtu. Dhe ne nuk jemi kundër ligjeve, ne nuk jemi kundër rregullave, dua të them. Apo Ligje që e regulun jetë në njerëzve. Edhe zëri është një regulim. Apo, nga se penganë, zhurma penganë komunikimin, zhurma penganë qetsin, e kështë më radhë. Mirë po, këta njerësarë po të shirojnë që të regulun diqë, apo, nuk po kanë në konsideratë ndjenjat dhe emocionet e shumicës dërmuset të këti vendi, kur po parshin këtu rregullime gjëra që kërkojnë trajtim të posaçëm. Apo andaj ligji për zhurmën duhet të aprovohet nga se çdo ku nbulot ka rregull. Tek nora, dytë në ora 2 të natës dëgjohet muzika nga kafe nga nga nga kafelet e ndeshme. Një A sku pse? Pse për njëri kafenesë e ka 1 mik xhefin e policisë, e shefi policisë ka 1 mik atë, sont #kinse spont djen fora dhe, dhe kështu funksionon kjo. Duhet të past ligj për këtë çështje. Nëriu kod dorsim apo dhe në banesë apo ku, ku ka 30 banesa ndërtesë, e shon zonën dhe ka atje kana xhxhaja ku di çfarë ka, edhe duhet të ketë banesa me konin e kuadrën kët gzim. Do të thotë unë po, është kam smundje. Pse më perfin mua gzimin tënd, vallë. Respektoi dhimbjen time. Andaj duhet më gzimun e lehtë. Etash. Ky legj. Pse duhet gjithçka që ka është e zëshme të perfshihet aty. Mgasë nga se prejkë emocionet. Ligi për e zanën edhe i letërgullot, edhe një përregullim në ti, e të regullot, mi përletërgullot përmes institucionet që është për gjegjes, apo për jet në muslimarëve në këtë vend, përmes bashkës islame. Bashkës islame nuk është institucionet që rëftan e zanën, nga se aja pagun për e zanë, me zinat ajo i pagun, aja regullon gjahmijat, Anda injo se ka skelje të rëndikon, ka teprim të, të rëndikon, let rregullohet ajo. Me një mesatorë të pranuar, sa ndëgjohet e zonit. Dhe kjo të bëhet përmes Bashkëislamës. Por të futet ligji për zonin, në këtë të zhurmës, kjo është prekse. Kjo kjo është ofenduese. Onda nuk jemi ne kundër ligjit, nuk jemi ne kundër rregullimit, por jemi kundër kësaj përfshirjeje të pandershme, të rregullave të nefitore me ditë që është e gjithëdishëm se nuk është e rreku. Sikur se kam bërë merë me, me shamin. Të edhe në shumë mirë, ullzimi administrativë që ndalanë barë të shamive në shkolla, ku është fut? Të karmë të ftafta. Aty është fut, parë mëna. A nuk është kënë një qmimë për neve? Të koncentruat vajza me shami, një rezik potencial për shoqerinë, njësi u këse barë që si i thikës, ose i mjetive tjera dëmtuse për armë të ftafta. Kënë një qmim, atër qfa prit n Çfarë prind nga musliman? Ta provojm këtnë nën çmim dhe për buzët që ia bën edhe duke i përfshir, po nuk mund të i estem. Nuk mund se kjo është nën çmim. Mirë, a dëshren ta rregullojnë lejtësit në shtetet dhe në kodrat të kësaj të rregullohet shamia let të trajtohet veçanërisht, por ju e marrni të vërtetë afta. Veçanërisht i shikojmë, apo jacenon apo nuk personon, kake kush marr në këtë çështje. Po pastë nën çmim. Andaj na kanë nënçmuar kur e kanë futt, s'kaishmëris nënçmu. Kur e kanë futur shamin tek ordër të thotë. Dhe xherova në nënçmuin kur e radhe, futin e zonin tek Zhurma. Shikoj, Zhurmi thotë. Eson është knatësia është për htim, ajo është adhurimi i Joni. Ne përmes asaj ftohemi në ibadetin, adhurimin më madhon në Islam dhe ajo e qun Zhurm. Nuk mund ta provojmë këtë pa po none tjetër. A lejon kjo që pastaj muslimanët të ngriten dhe gjithkusht dëpaut takof flamurin. Sa rreth shansa të dëshmohemi se jemi xheloz për këtë, jemi trima, jemi të, të guximshëm, nuk i japim jetën e japim e zonën se japim e këtë fjalë. Jo vëlla nuk ka nevojë kështu apo. Nuk duhet nekt tua vërtetojm të tjerëve se jove të me zonën, por të gjemia do të më hanë mbyll tyse çka bojn këta. Nuk duhet ne kështu të veprojm. Apo ç'në një njëri pandershëm, për shembull, ose një grup njerëzsh të pandershëm, na kanë nchmuar me këta Nuk duhet ne të bimi në këtë nivellet të reagojmë njëtë. Apo, ka kush reagan, ka kush fletë. Unë e mënëj që edhe o gjelarët, duhet të kenë kujdesë në hudbet e tyre, se si po të retojnë gjëratë që kanë të bëjmë me sigurim publike, që kanë të bëjmë me problemet kolektive. Të kemi të kujdesëm, ani, me shprejme nëndimin e vetë, me, me kritikun që të ka për kritikë. Një po, gjithë mundë sotët e etikës islamë, me shprejët me orci, me argumente, me fakte dhe për aq sa është e nevojshme. Dhe para së gjithash, para së gjithash, ne duhet të dimë si musliman. Do mendoj se kjo është shumë e rëndësishme në këtë pikë që folëm deri më tani. Ne si musliman duhet të kemi parashikuar dy gjëra themelore për çdo që ne më çëmarrim. E para, dietar të kan thonë përshkrimi i realitetit. Na përshkruhet realitë çka po ndodh Allahu A të kërkohet që të ulë zëri. Do s'o komentuohet nën dalte zëri. Kimit bëj më një dallim rëndësisht të madh mes dy përshkrimeve. Ai thotë të ulë zëri, e ulja zërit mund të jetë përsëri i zëshëm, por jo sa është, gazetu është 10 decibele, kushtimisht të nuk e di, mund të jetë 7 për shembull. Edhe kjo është ulje, se është ul nga 10 në 7, apo nuk është ndalje. Prandaj kimi Diz diz dizoniers mezi po presin dikush na ngucë edhe skem çka bëjmë hajt tash kapom çafe për çafe edhe edhe kaçafytëm për këto probleme. Ka nevojë vëllai, kanë probleme shumë të mëshka kanë të më morr. Këti vënë duan një shtë urt, një shtë mat, një shtë ditur. Këti vënë duan një herë që ulen dhe bashpunojnë dhe bashkëveprojnë dhe bashkujvendojnë për të mirën e këtij vëni. Ashtu që na duan ata që provokojnë, ashtu që na nuk na duan ata që pa matur reagojnë. Duhet larguar ata nga skena dot ulnë sofren e marrëveshjes dhe mirëkuptimit njerëz e mëancëorit. Prandaj edhe ajo që lexova para pak kohë për vizitën e ministrit Gashit tek mufti, kjo është hapi i qelluar edhe pse i vonuar shumë, është dash para se të bëhet për ligj, të konsultohet muftiu për këtë çështje. Dhe të përgatiten e zonin nga te cinë zhurm. Sa do të shihni zërat. Ka si kjo rruga e vetme se si ne mund veprojm, anashkalimi institucioneve apo a dalja në rrugë për cilësim hesabësh vëllai nuk do na bën der asnjë paspopulleton. Ose kurfe apo përdorret për të tejkaluar problemet aktuale se realisht ekzistojnë në vend. Nga nga të gjitha palët. Edhe tek edhe edhe tek ata që janë përgjithë për popullitën e Kosovës dhe udhëheqën e Kosovës. Apo shpesh herë për të mbuluar turpët e caktuara për të tejkaluar problemet e caktuara aktualizoim prime të fetore për të zhvendosur vëmendjen. Kë ka ndodhur disa herë i pandon e tjetër, edhe njësa musliman, apo duke tentuar të ambullojnë, mos kontributën e tjune në sferat saktuar atë të të bëshme, mos arsimimin e tjune, mos punësim në tjune, apo men zipris që të ketë së rastat e të ullit në Facebook, shaj, ofenda, fyj, akuzat, kërcna, e kështu më radhë, në emër të shkafit, në emër të fjes që është feja më pacore më botë e mundshme, në emër të një feja që është feja më e urë Apo, në hemër të të të qëkave që kemi dëshmuar, kemi dëshmuar uh, maturin dhe urcin tonë me shekuj dhe gjithmonë, në këtu vene kuta që u tjetën, përndaj kemi nevoj me dëvërtej që ta koptojmë drejtë hadithin e pegamberit sallallahu sallam, i cili thëtë se nga islami i mirë i njëri ju është të miret me atë që i përketë. Masu mirë me atë që nuk të përketë, nuk i e tikë, ajë që du është të punë me i zjetë. Prandaj mendoj se ne kem nepunë etik, që ndoshta do të flasim ndonjëherë për etikën dhe kulturën që duhet ta këtë paralajmërimtari gjatë kyçës dhe inkuadrimit tinë debat te atilla. Ose kjo është çështja e fundit që desha të diskutojmë në këtë emision. Ne ju jemi shumë mirënjohës për dhat kontributin tuaj me sarrimin në e këtyre çështjeve. U të smbleft aty vullnetërum vegem, fersa që t'jet një nismë më bar dhe një punë e mirë po munduemi që t'japëm një kontribut në këtë dretim, vallaj veç për veddisu muslimanet që t'jemi në suaza të asaj që Zotë Gjellewan në ka kërkuar, edhe me dhije, edhe me besim, por edhe me sile dhe moral. Shikua stë ndërruar, kjo ishte etëra që kemi përgaditur për këte emision dhe që zxodhën ta në alizojmë së bashku me hozën në këte emision. Ne do të vazhdojmë të mbiksyrim gjarët më interesante në rjetet sociale, pas taj do t'i përzedhëm disa prej tyre dhe do t'i trajtojmë në emision në arshum. Dere atëher, e salamu alikum.